Hallo maaikies. Ons het nou gesien wat alles in Sodom en Gemorre aangaan en wat er vrede en bose mense daar bly en wat hulle alles met ander mense doen. Die bose mense het die prachtige dochter van Lot, Paltiet, verbrand omdat sy een man wou help om nie te sterf van die honger en doors nie. En daar was toen nou in een ander dorpie ook iemand, ook een jong meisie, wat iemand gehelp het. Daar het een reisiger in die stad aangekom, wat net die nacht daar wou oor nacht, en dan wou hy nou weer die volgende dag verder gegaan het. Maar niemand wou hom help nie. En hy het oorkan die deur van die huis gesit van die jong meisie se pa. Hy het daar gesit, wanneer het het nou al aand geword, en het nergens gehad om heen te gaan nie. En die jong meisie het hom daar gesien, en hy vra toe vir haar vir een bykie water. En sy vraag toe vir hom, wie is jy? En hy sê toe vir haar, ek was op, die, op hierdie pad gewees, en ek het nou tot hier gekom, en toe gaan die son nou onder, so ek sal nou maar die nacht hier bly, en dan sal ek morgen oogend weer verder reis. En uh, sy sê toe, nee, maar dit is reg en sy het opgestaan, en sy het vir hom bykie water gaan haal, en brood gegeen om te eet, en toe het die saak nou bekend geword aan die mense daar in Atmak. En die dorpje waar hulle geblei het in Sodom en Gemora. En hulle het allemaal saamgekom die mense, toe hulle nou hoor dat hierdie jong vroukie nou die mens gehelp het, die breisiger wat daar aangekom het. En hulle het haar na die rechter toegevat. En die rechter het gesê, Wel, in hierdie land werkt het net eenvoudig so, dat julle dit nie mag doen nie, dit is die wet, julle mag glad nie vir arme mense en vir besoekers kos en water geen heen. En toe sê die rechter, dat sy nou gestraf moet word. En hierdie klomp mense van hierdie dorpie, vat haar toe, buiten kan die stad uit, en hulle smeer vir haar van haar kop, tot haar toene, vol jening, net soos die rechter gesê het. En hulle het haar, voor een swerm baie geplaas, wat in hulle korve was, en die baie het haar gepak, en hulle het vir haar gesteek. Maaikies, hulle het vir haar verskrikkelijk gesteek, dat haar hele lichaam opgeswel het. Het julle al gevoele voel het as een baieke jou steek? As dit net een ou baieke is en het is so seer, dink nou net hoe erg moes het gewees het, dat haar hele, hele lijf gesteek is met baie, en dat het so geswel het. Dit was baie seer, en sy het toen nou daar, as gevolg daarvan het sy het toen nou geskree en geheild, En niemand het haar jammer gekry nie, niemand wou haar help nie. Maar, Yahweh het het toe gesien, en hy het hierdie vrou krete gehoor, en hy het haar jammer gekry, en hy het toe besluit, genoeg is nou genoeg. En vader besluit toe, hierdie mense het een oorvloed van kost, en hulle het vrede onder hulle mense gehad, maar nog steeds wil hulle nie die arme mense en die behoeftige mense help nie, en is hulle so wreed en doen hulle soveel besoedelde dinge in alles wat teen die woorde is en teen die wette is van Jawe. Nou onthou jy, toe ons van Abraham gepraat het, toe hy die operaasietjie gehad het, het hy in die sonnetjie gaan sit en toe was daar drie boodskappers wat na nou hom toe gekom het. Nou twee van hierdie boodskappers wat by Abraham was, het 'n opdrag van Vader gekry om Sodom en Gomorra te gaan vernietig. En die twee boodskappers het opgestaan daar by Abraham en hulle het toen nou gegaan om hulle werk te gaan doen. En hulle het toen nou daar in Sodom aangekom in die aand. En dit is toen nou juist neer die tyd, toe Lot by die poort van Sodom gesit het. En toe hy hulle sien, het Lot dadelijk opgestaan en hy het hulle gaan groet en hy het gebuig voor hulle. En Lot het ook met hulle mooi gepraat en vir hulle gesê om na sy huis toe te kom dan sal hy vir hulle voedsel gee, dat hulle kan eet, en hulle het toe ook saam met hom gegaan, en hy was baie vriendelik en gasvry met hulle gewees, en hulle het heerlijk by hom geëet, en hulle het die hele nacht daar saam met hom geblij in sy huis. En die volgende ochend, vroeg, het die boodskappers verlood gesê, staan op, gaan uit hierdie plek uit, jy en wat aan jou behoort, want anders gaan jy dalk ietsie oorkom, want vader is baie, baie ontsteld oor hierdie plek, oor soorom en gemora se booshede wat hulle doen, en hierdie plek gaan verdelg word, of vernietig word, en die boodskappers het Lot sy hand gevat, en hulle het sy vrou sy hand gevat, en die hande van sy kinders, en van allemaal wat aan hom behoort het En hulle, die engele, of hierdie boodskappers, het hom uitgebring buitenkant hierdie stede. En hulle het vir Lot gesê, vlug vir jou leven. En Lot en amal wat aan hom behoort het en wat saam met hom was, het toe gevlug. Toe het vader Yahweh dit laat reen op Sodom en Gemora. Nou maaikies, hierdie was nie somme net gewone reen nie. Hierdie reen het uit swaal en vuur bestaan. Weet jy wat is swaal? En jylle het moes al allemaal een vierhoutkie boksie geseen. Nou die brein aan die kant van die boksie is wat ons noem swaal. Nou as jy nou een vierhoutkie oor daar swaal streepie trek, dan vat hy vlam. Nou dit is juist dit, dit is swaal wat neer gereen het en vier vlamme. So dit moes omtrend die hele stad vernietig het, al die plekies. Alles van Sodom en Gomorra het gebrand, Alles, alles, alles, maats, die hele stad, selfs die goed wat op die grond gegroeid, het verbrand. Maar daar is nog een ding wat gebeur het. Hulle mag eindelijk glad nie omgekyk het na hierdie stede toe nie, maar Lotse vrou, haar naam was Ado, was baie hartseer gewees, want daar was twee van haar dochters wat in Sodom achtergebleid het, wat nie saam met hulle gekom het nie en sy was hardsier oor haar kinders, want sy het geweet, hulle gaan nou doodgaan, en hulle is nou al seker klaar dood ook, en toe kyk sy om na soorom toe, en die oomblik, toe sy dit gedoen het, toe verander sy in een soutpilaar, en sy staan vandag nog op die plek, net soos sy hulle daar sê, een soutpilaar, en die osse wat daar voorbykom, lek aan hierdie sout, en hulle kan maar aai sout op eet, en elke nieuwe morgen, dan is die pilaar weer vars van vooraf, dan is daar klaar weer niewe sout vir die volgende beeste om te lek. Nou sy is daar, omdat sy nie gehoorsam was nie. En ons moet een bykie daaraan denk, dat ons gehoorsam in vader moet bly. As hy vir ons sê om iets te doen, dan moet ons het doen. En as ons iets nie moet doen nie, dan moet ons dit lieverste nie doen nie, want die vreselikste strawe kan oor een mens kom. Nou Lot en toe sy twee dochters wat nou oorgebly, het saam met hom gegaan en hulle het in die groot Adulam gebleid. Hulle daar vir die hele tykie gebleid. En Abram het vroeg in die ochend opgestaan om te sien wat aan die stede van Sodom en Gemora gedoen is en hy het gekyk en toe sien hy dit is net rook waar hy opgaan, soos rook uit die oontijd. En Lot en sy twee dochters het in die groot gebleid, maar hierdie twee dochters van hom het gedinkt dat daar nou geen ander man op die hele aarde is, en dat hulle nou nooit gaan mans krij nie. Toet hulle nou vir hulle pa wijn gevoer, en hulle wou gehad het, dat hy nou vir hulle moet help om kinderkies te krij. En hierdie twee dochters het elke ene sien gehad, en die eerste eense siense naam was Moab, en hy is die vader van die Moabiete tot vandag toe, en die ander eense naam was Ben-Amey en hy is die vader van Ammon tot vandag toe. En toe het Lot en sy dochters en hulle twee sy seens, het gaan bly in die land Kanaan. Nou ja maats, daar het julle dit. Nou weet ons precies wat met Lotse vrou gebeur het, omdat sy nie geluister het nie, sy moes nie omgekyk het nie, toe word sy a soudpilaar. En as jy eendag baie geld het, en jy kan na die land toe gaan, Dan kan jy maar gaan kyk, daai Soutpilaar staan van dag nog daar, al die pad, en dink een bykie wat met Sodom en Gemora gebeur het, met al die mense wat daar gebly het en daarvan gehou het om so boos te wees, om te steel van ander mense, en om hulle ongelukkig te maak, om hulle te slaan met klippe, en om hulle te vloek, en om hulle nie kost te gene, en om arm mense te beroof en om te weir om vir hulle kos en kleren te gee en selfs water te gee. En die lelike dinge wat hulle aan die mense gedoen het, wat wel die arme mense wou help en die ander reisigers wou help, dit is rechtig vreeslik gewees wat hulle als gedoen het. En ons het nog nie eers alles genoem wat hulle gedoen het nie. Hulle was baie, baie erg met al hulle leens en bedroog. Maar kyk nou wat het gebeur, hulle hele stad is vernietig. Sien jylle, vader het het toegelaat tot op een punt toe sê hy nou is dit genoeg. En nou het jylle nie meer kaas nie, die streepie is getrek, nou sterf jylle amal. Sien jylle, ons moet luister na wat vader sê na, soot